Apele Niprului oglindeau de veacuri pletele grele ale sălcilor care creșteau în voie pe maluri. Mai departe, dincolo de perdea această argintie, se întindea cât ochiul putea cuprinde împărăția umbroasă, a unei bătrâne păduri de stejar. Cândva trăiau pe malul niprului un morar și fica lui, Natasha. Din cerdacul mic al casei, când ziua era pe sfârșit, și roata morii și-o prea mersul, ochii albaștri ai frumoasei fete cercetau cu grijă poteca, șerpuind printre sălcii și stejari. natașa își aștepta iubitul pe cneazul acelor locuri depărtate. Ecourile pădurii vesteau sosirea lui, apoi deodată, de după cotitura drumului, Apărea silueta dragă a mândului călăreț. E toamnă. Zișul gălbui strălucește ca purpura în lumina sfințitului. La ceasul acesta, morarul își încetează lucrul. Mai are de dres acasă câte la unelte. În fața casei, pe buturuga de la stejar, în toarce. Plângând în și Astăzi, parcă și fusul și-a pierdut sprinte neala. De nouă ori a răsărit și-a pus soarele, și pădurea n-a mai vestit sosirea Cneazului. Natasha! Natasha! Natasha! Unde ești? Aici sunt detucă. Ce facci aici? Torceam. Voi, fetele sunt la lafe locale. Mă roate toa. Să îndreaptă în fine spre voi un om ales deosebit. Ar trebui să-l prindeți cât mai bine. Și cum? urtându vă cu cap, cu minte, mângându când cu asprimi, când cu blândețe, din când în când, scăpându-i câte o vorbă de cununie și. În primul rând, păstrându-vă neprihănită fecioria. Comoara fără preț! Deci nu e vorba, odată ce ai pierdut-o, nu mai vezi. Vai, tată. Și chiar de nu-i speranță de nuntire, tot poți până la sfârșit să te alegi cu vreun câștig. <laughs> Sau să aduci la neamuri, Niscai foloase! Tată! mai să vrei să judeci! Iubirea lui nu o să dureze veșnic, nici alintările. Tată, cum vorbești? Ba nu! De ce să vă gândiți la fapte bune? Destul ce e și vă prostiți. Vă place să împliniți dorința pe degeaba. Ăsta ar putea, i asta sta mereu decât prietenului drag. Și dumnealui o șterge fără urmă și vă lasă mofluze. A, năroade sunteți toate! Nu ți-am spus oare de-atâtea ori, ascultă, fato, nu te zăpăcii, în disurvezi nu-ți pierde fericirea. Pe să nu mi-l scapi! Mai cu seamă, nu te nenoroci. Și rezultatul? Îmi stai acum ce plângi, în veci de veci Ce nu-ți mai vine înapoi. De ce crezi oare că a plecat și m-a lăsat? Mă întreb de ce. De câte ori venea pe săptămână pe la noi la Moară? În fiecare zi. Și dată de două ori. Și în urmă a prins să vină mereu mai rar și acum sunt nouă zile de când n-a mai venit. Hmm. Ce ai de zis? E ocupat. Hmm? Ce, are griji puține? Hmm. Că doar n-o fi morar și hmm. pentru el nu face treaba apa. Așa. Hmm. Spune adesea că munca lui e cea mai grea din toate. Ah, da? Hmm. când se mișcă cnejii, ce treabă fac? Vânează lup și iepuri, se țin de chef, dau iama prin vecini și vă amăgesc pe voi, năroadele. Doar el muncește! Zău, să-i plângi de milă! Iar eu cu apa! Eu ce n-am răgat, cum bine știi nici ziua și nici noaptea. Când aici, când colo e ceva de dress Aici e putre, colo e rupt. <Si> mai bine... Tu, lui te pricepeai să-i cer niscai parale pentru reparații. Tată! Tată! Ce mai e? Ia stai! Aud un tropot! E calul lui! El! El! El. Ascultă, fată! Măcar acum urmează-mi sfatul. Vezi! Bună ziua, dragă mea! Mărare, bun ziua! Bun venit, slăvite cneaz. De mult, de foarte mult n-am mai zărit privirea ta, senină. Mă duc cu starea să ce o pregătesc. Ah, în sfârșit! Te-ai amintit de mine Cum nu ți-a fost rușine Să mă chinui atât cu așteptarea Vana, cruda O, Doamne, ce nu mi-a trecut Prin minte A fost vreo spaimă să nu fi simțit Ba mă gândeam Că armăsarul te-a zvârlit în laștim Sau prin râpi Pacă un urs te-a sfâșiat în somn prin lungă Pacă ești bolnav Că nu mă mai iubești dar, slavă Domnului, ești viu și teafăr Și mă iubești la fel ca mai înainte Așa e, nu? La fel, cum mea Ba chiar mai mult Și totuși te văd trist Ce s-a întâmplat cu tine? Eu și trist E doar un chipuire. Mă bucur oricând am fericirea să te văd Oh nu! Când tu ești vesel, de departe avești strigând: Hei, unde-i porumbița mea? Ce face ea? Și mă săruți apoi. Și îmi spui: Îmi pare bine că te văd și te așteptam să vii cât mai curând. Și acum tu mă asculți tăcut. În brațe nu mă cuprinzi. Pe ochi. Nu mă săruți. Te turbură ceva. Hai, spunem ce noi fi cumva nemulțumit de mine. Nu vreau să încerc zadarnic să mă ascund. Așa e. Port în o jale ce mă pasă greu și tu nu poți nici să o gonești cu cingașe, nici să slăbești și nici măcar să o împarți. Dar sufăr că nu pot să împart cu tine tristețea. Hai, spune-mi taina ta și de mă laș voi plângi. dacă nu N-am să te supăr nici cu o lacrimă. Iubita mea, tu știi că nu-i pe lume de plină fericire, că nici neamul, nici frumusețea, nici chiar bogăția, nimica nu te scapă dinăpastă. Și nu e așa? Noi, porumbița mea, ne-am fost fericiți. Oricum, eu prin iubirea ta am fost ferice. Și ori și ce s-a întâmplat de acum cu mine, oriunde-i fi, mereu toi ține minte, iubita mea. Și ceea ce pierd acum, nimic pe lume nu o țină locul. cuvintele îți nu pot să le înțeleg. Și totuși sufăr groaznic. Simt că moartea mi-a pregătit un chin necunoscut. Chiar despărțirea, poate. Ai ghicit. Ne-a hotărât ursita despărțire. Dar cine ne desparte? Nu pot oare să te urmezi oriunde te vei duce? Pun haine băițești! și cu credință te voi sluji la drum, în tabără sau în război. N-am teamă de război, doar să te pot vedea. Nu, nu te cred. Ori vrei cumva să-mi afli gândurile, ori ești pornit pe glume fără rost. Nu, astăzi nu am niciun chef de glumă și la încercare nu vreau să te pun. De cale lungă nu fac pregătiri și nu plec la război. Rămân acasă, dar trebuie să-ți spun pe veci cu bine. Ia stai. Acum încep să înțeleg. Tensori. Tensori. Tensori. Ce pot să fac? Să o coate singură. Nu-ți liberi cnejii ca fetele. Nu cum vrea inima, și au soții, ci după socoteala făcută de alții spre folos străin. Soalina, tristețea ta cu vreme. Nu mă uita. Și ține spre mintire cu un asta. Stai. Ce pun chiar eu. Așa. Mai am cu mine încă o podoabă. E tot a ta. Colanul de margaritare. M. Hmm? Frumos ce stă pe gâtul tău. Iar pentru tatăl tău am hotărât aceasta. E punga cu aur de care i-am vorbit. O las pe masă. Vezi și dă eu. Și acum rămâi cu bine. Stai! Mai vreau să-ți spun ceva. Uitai. Încearcă. Pentru tine sunt gata de orice. Nu-i asta. Stai! Cum să cred că pentru totdeauna tu mă vei părăți? Nu-i nu asta. A, da, îmi amintesc. În mine, astăzi, a trăsărit copilul tău. Ce spui? Nenorocito! Măcar pentru copil, păstrează-te. Și voi avea eu grijă de tine și de copilașul tău. Cu timpul, poate, pot chiar eu să vin să-l văd. Împacă-te, nu-ți pierde firea. Și acum să te mai strâng o dată în brațe. Așa. Adio! lasă de Lasă-l. de l Lasă-l. lasă Unde Lasă-l. Lasă-l. Lasă-l. Mai cu nună, toată prinse în estemate. Ce flăcăr și margaritare! Dumnezeu, îmi dau regisca! E un binefăcător! Ha, ha, ha. Și asta ce e? O pungă! E cu aur! Ha, ha, ha, ha, da, da, dar ce tot stai așa și mă răspuns, Nu vrei să spui niciun cuvânt? Ori poate te-a zăpăcit neașteptată bucurie sau te-a se de tot. Nu cred. Nu poate fi. Cât l-am iubit de mult. Sau poate e fiară. Sau e inima de-mpielițat. De, de, de cine tot îndugi? Mai bine spune cum am putut să-l Oare, într-o săptămână, pierita frumusețea mea? Sau poate au dat o tramă? Ce s-a întâmplat? Tătucă! A plecat! Cum? <laughs> Abia l văzui. Și eu, smintit, l-am lăsat să plece. Nu m-am târât de pala și nu m-am prins de prunul calului, chiar dacă mânios mi-ar fi tăiat din coate brațele, chiar dacă apoi m-ar fi zdrobit copiii, dar calului... Ce s-a întâmplat? Vezi, și nu sunt liberi ca fetele, nu cum vrea inima așa leghii soață. dar vi se firește să înșele, să se jure și să făgăduiască La conacte duce iubita mea în taine cu liatac, să porți numai și brocate Au voi să înveți fetele să vină miez de noapte după șuier și până în zor să stea în dosul morii, că-i poftă inimii, crești să guste rușina noastră. Și apoi, cu bine, mergi pe mea oriunde îți place. Găsește-ți alt iubit. Asta este. Care-mi spune cine e femeia? Să ajung la ea să-i spun răufăcătoare. Al meu e gnazul. Nu e loc de două lupoace în același pui plătu De vrea boierul pe alta de mireasă, nu tu ai să-l împiedici, Așa e legea. Nu ți-am tot spus? Și a putut el, oare de om de treabă, să mă lase așa și să-mi aducă daruri. Omul ăsta. <laughs> <sus> și banii, gândea că scapă de bogat. Și ce și-a zis? Să-mi aurească limba, ca nu cumva să iasă nume rău și să nu afle tânăra soție. Ah, ah, ah, ah, ah. ah dar cât pe ce era să uit, să-ți dau acești arginti ce ți-a lăsat răsplată, că l-ai servit, că i-ai dat voie fetii cu el să-ți încurge, ah. ne ținând-o prea de scurt. De lucirea de a cu folos! O fata mea! Ia-ți do Doamne! Ce-am ajuns? Ce mi-a fost dat sau? aud? E păcat mare să-mi astfel pe tatăl tău. Pe lume nu-l te decât pe tine. Doar tu mi-ești mândrirea bătrâneții. Puteam să nu-ți fac eu pe voie? <laughs> Urgia Domnului a bate cel ce a fost un tată rău. Mă-năușă, mă, -năușă, mă -năușă. un șarpe rece, gâtul cronul strânge. Mi-a prins la gât un șarpe, da, un șarpe și numări veritari, să-mi piară acest colan. Ce faci? Așa voi i sușia de merg pe blestă-i de dușman. vorbește aiura. Iura. Iată și culuna rușinii. Vede, așa m-am culunat Mare. Natasha! It's bad that I've looked at all that I've had in the time. Oh! I'm going to go with her! I'm going to go with her! Natasha, let's not go! And now Ha ha ha ha! ale fluviului, o așteptau pe frumoasa fată de morar. Acolo, în împărăția de sub tapa Niprului, unde stăpânesc rusalcele, zânele ademenitoare de oameni, Natasha a fost primită ca o soră. Și pentru frumusețea și suferințele ei, Rusalcele au ales o domniță a apelor, stăpână a zânelor ademintoare. Pul acesta, nuntă mare se făcut în palatul Cneazului. Răsună lung cântecele și râsetele jupunițelor în marea sală bolchită a castelului. Casoarele strălucesc în lumina făcliilor, nestematele din părul tinerilor domnițe, iar râsul gros al boierilor face să tremure coloanele aurite ale sălii de o și pereții de marmură roșii ca sângele. S-au veselit tare boierii, îndeșmântați în caftane și șube de catifea, lucrate în aur și argint, și boieroaicele, împodobite cu lucitoare În Împrejurul mesii întinse din sala cea mare, s-au adunat denii de oaspeți. Toți așteaptă sosirea tinerilor miri. Deodată, cele două uși bătute în aur se deschid la Oaspeții întâmpină cu cântece sosirea căneazului și Cnezinerii. Ne urmează alaiul domnițelor și tinerilor prieteni ai în frunte cu nașii proaspeților culunați. prieteni, vă mulțumesc pentru bunăvoință și ale voastre sincere urări. Aduceți miedul, paharele le umpleți și cu stăpâna casei să bem în cinstea oaspeților dragi. Și eu vă mulțumesc din parte și vă urez la toți, an mulți și fericire. Ridic paharul în cinstea oaspeților dragi. Trăiască kneazul și gnezina! Trăiască mirii! Nașul să le răspundă nașul cel mare. Nașul, nașul, nașul, nașul, nașul, nașul, nașul, nașul, Ce veselie a dormit la lanta asta. Trăiască kneazul și gnezina. Să vă dea Domnul dragoste și pace. Ca să vă fim și altădată dată Răiască al nostru tânăr Cnez. Răiască mândrii socioavi. Răiască Și acum eu vă poftesc pe toți la mese, în cinstea mirilor, să o Ce se aude? Tăceți? Ai auzit tu umreo de vestea ce a tot mers la noi prin val, cum ca într-o seară o prea frumoasă fată s-a îndecat. Iubitul peste <ștri> Ce glas frumos, al cui o fi. Tăceți să-l auzi. E glasul mărăriței. Îl recunosc. Frumoaselor, ce-i cântecul acesta? Nu-i cântec potrivit de nuntă, nu? Cine l-a ales să spună cine? Eu nu, nici eu, nici eu. Dar cine l-a cântat? Știu cine. Vladimir. Mă, ai te gândeaz? E morărița. S-a strecurat aici. Vezi, o scoate repede și află cine a îndrăznit. să o lase. Prea bine. Stăpâne, nu pot să-i dau de urmă. Mai caut-o. E aici, știu bine. E aici, acu' cântecul. Uuu, strașnic miet se urcă în cap și scade în picioare. Dar tarea marie, eu zic să-l îndulcim, de aceea polul că cneazul îi dau, gnezina să-și salute. Da, să se sărute, sărute. Da, da, sărute, Iubita mea... Iubite cnează... Ce-i asta? Cine acesta? Cine a strigat? E ea de gelozie țipă. Ei, Vladimir, Mări te nu-i nicăieri în casă. Ești un prost, mai caut-o, găsești-o. Noi timpul soțului pe crezină s-o dăm și nu să zvârlim hamele. Ce zice nașa mare? E timpul, da. Aduceți -ti ți mi cocoșe. Da, da, da, da, da, da. Domniță, da. să nu-mi plângi, să nu te temi. Să ascunzi. Voi face precum spui, iubită Să vine coșul după date și în el cocoșul. miri să-l Și apoi cu toții în aloi îi vom petrece spre camera de sus. Da, da, să vii coșul, și cocoșul. Păiați că